Слухайте, слухайте, Сурма гремить, Мертві встають із могили, Тільки одна Україна ще спить, Громом її не збудили. Янгол на соняшних крилах летить, З Сурмою Янгол зникає. Хто в час відродження каменем спить? Правне життя – вже немає